Så skal jeg sige velkommen til dem der lytter med derude Du lytter til Whistleblower TV's allerførste podcast Det er den 20. november 2013 Og ja, jeg har fået et nyt program her Som free software, som jeg så kan bruge Og det er blevet anbefalet af en af dem der støtter os derude Der hedder Mathias Og i det hele taget så vil jeg bare sige Som jeg også sagde i videoen Jeg har lavet på videoer Uh, tak fordi at uh, I støtter derude I sender artikler I sender billeder I sender uh, ja, links til forskellige ting det, det er ret fedt at se at I følger med uh, og, og, og jeg vil meget gerne have gjort det her Til et folkeligt uh, medie Hvor selvfølgelig uh, Er det mig Josef der står bag men, men, uh, men, men det må også gerne være At I påvirker det ved at sende ting Som jeg så kan lægge op på siden Eller hjælper mig med at få det her lydprogram Så jeg nu kan lave, øh, forsøge at lave en podcast Og så må vi se hvor det bærer hen af øh, Det er fedt at se hvordan det udvikler sig Vi er jo i gang en uge nu øh, Og når jeg siger vi Så er det faktisk fordi jeg tænker at jeg er med i det øh, Og det, ja, Men det er bare cool Det kører cool øh, Og øh, der er 230 Tror jeg nu på siden Så det er jo meget godt inden det egentlig rigtigt er, er gået i gang, kan man sige. Og øh, det, som jeg tænkte, at øh, jeg skulle bruge lidt tid på i dag med den her podcast, det var at præsentere noget af det, som, øh, som egentlig ligger inde på hjemmesiden, og som der er kommet ind igennem den sidste øh, halvanden uge her. Og øh, hvis man sidder ved sin computer, og det gør man højt sandsynligt for at høre det her, så... Øh Jamen, så kan man jo gå ind på, på Whistleblower TV, og så køre helt ned i bunden af, af Facebook-siden, øh, og så kan man se, at den her side, den blev oprettet den 10. november, og så vil jeg prøve sådan som ligesom at køre op af siden, og fortælle lidt om de forskellige klip, de forskellige ting, som der er lagt ind på siden. Fordi, øh, som sagt, siden blev oprettet den 10. november, og det gjorde den, fordi jeg var til en øh, whistleblower-konference inde på Christiansborg i Landstingssalen, som var en konference, som var øh, arrangeret af øh, Dagbladet Ar Arbejderen, øh, Amnesty International og Transparency International. Og ved den her konference øh, havde man forskellige taler, og blandt andet havde man to whistleblowers, som var Dorthy Jensen, som... Øh, som hvad hedder det, øh, har, har fortalt om noget, nogle, noget svindel med nogle miljøprøver på en, en mærsk Og for de øh, ting, som hun så trådt frem med, øh, endte det faktisk med, at hun blev forflyttet og til en anden borplatform og til sidst endte med at stoppe med at arbejde for Mærsk. Øh, og det er altså en historie, som, man, som jeg lige fortæller om lidt, lidt senere. Øh, så er der Anders Kovstrup. Kærgård, som øh, er tidligere underretningsofficer. Jeg tror, han har rang at, øh, at være kaptajn. Og øh, han øh, var i Irak. Øh, og han er... Flest der har måske hørt om den her øh, lækkede Irak-video. Det var ham, der lækkede den Irak-video. Fælles for de to mennesker er, at øh, de er det, man betegner som whistleblowers. De er altså gået ud og har offentligt øh, fortalt om nogle ting, som er sket, som de har kendskab til, som er regelbrud, kan man sige, eller det er lovbrud, fordi det er det jo. Og, øh, og det er jo det, der er kendetegnende for whistleblowers, det er, at det er folk, der går ud og præ præsenterer noget viden offentligt om korruption, om regelbrud, øh, om lovbrud, øh, og øh, ofte bliver de her mennesker så forfulgt, og, og den her konferent, de bliver så forfuldt af deres arbejde, eller der, der, hvor de afslører de her ting fra. Ikke? Og det, den her konference gik ud på, var ligesom at øh, se, om, om, om de repræsentativt valgte, der sidder inde, øh, og oppositionen kan blive enige om at lave en whistleblower-ordning, som kan hjælpe de her mennesker, som træder frem med vigtige oplysninger. Det kommer selvfølgelig i kølvandet på Wikileaks som havde Bradley Manning og, og, og kølvandet på, på Snowden og, og i det hele taget er der, er der meget snak om whistleblowers men det kan man sige det er jo noget der øh, der, der, der kører en vis spænd, der er nogle whistleblowers der stadig ikke kommer frem der og dem er der mange af så, så, så som jeg hele tiden har sagt fra starten af skal whistleblower tv også være en platform for de her whistleblowers Udover det var der repræsentant fra Arbejderen, øhm, der var en repræsentant fra øh, Amnesty International og Transparency International, så var der en fra, øh, tror det var Danmarks Journalistforbund, og så var der Bjørn Elmqvist, jeg ved ikke lige helt, hvem han, han repræsenterede, men øh, det kan man jo se noget mere af, for, fordi hvis man går ind i bunden, Gå ind og kigger på den her side her, så vil man kunne se, at, at der, der ligger, de altså allerede præsenterede præsenteret de videoer, jeg, jeg fik lavet derinde på Christiansborg. Og det er, altså Dori, øh, Dori, eller, undskyld, det er faktisk Anders Kærgård, øh, som starter ud med at fortælle sin historie over 10 minutter cirka, øh, fortæller hvordan han blev involveret i det her, og hvordan han så efterfølgende er blevet behandlet af medierne. Og efterfølgende, øh, efter, efter han har så været på Anders Kærgaard, så kan man så høre Dovle Jensens historie, som jo desværre ligner øh, Anders Kærgaards historie, bare i forhold til, at det er forskellige professioner, som de to har. Øh, man kan også se et klip med, med hvad hedder det Bjørn Elmquist som jo er advokat og har været rettårfører for flere partier øh, jeg tror blandt andet, det var Venstre. Uh, han har været redaktor ind på borgen, og han har blandt andet gået i de korridorer uh, under Tamilsagen, uh, som han re også refererer til der. Jeg var så heldig efter den her konference, uh, når det skal lige siges, at, at uh, Anders Kærgaard jo, uh, eller det er faktisk arbejderen, tager uh, fusen på os alle sammen, fordi at, uh, lige pludselig annoncerer de, at, uh, at de, skal uddele, eller de har en pris, de gerne vil uddele. Øh, og øh, jeg fik desværre ikke fanget øh, Hele optrinnet, Men det har arbejderen faktisk selv fået øh, Fanget og, øh, på, på video Og det kan man jo også gå ind og se øh, Hvor at, øh, at, at De ligesom Præsenteret at de skal uddele Den her Patrick McManus pris 2013 og, øh, og Det kommer bag på alle Og især <laughs> Anders Kærgaard, øh, så øh, Fordi det er faktisk ham der skal have den så Øh, og det, det, det er faktisk et godt klip Gå ind og se at Han bliver enormt rørt øh, Og meget overrasket Og øh, det er meget ærligt Det der sker og øh, Efterfølgende er jeg så, så heldig At få det første interview med Anders Kærgård, Hvor han så fortæller øh, Om hans forhold til det her med at whistleblow Altså at fortælle De her ting Og, og faktisk trække bukserne ned på forsvaret Og fortælle at de har løjet i forhold til, at der var nogle irakiske øh, civile, som man godt vidste, man skulle ud og beskytte. Det er det, man ser på den her video her. Der ser man øh, danskerne, øh, som er i Irak, øh, filme om natten, øh, mens de beskytter nogle irakiske politibetjente. Filmer de øh, nogle mennesker, der bliver anholdt i nogle huse, og på det tidspunkt, som Anders Kærgaard siger, der ved man godt, at de her mennesker højst er uskyldige. Og, øh, og man ved også godt, at folk, der bliver anholdt, ryger i Greb, Og man ved, at de folk, der ryger i apogrejp, de bliver højst tortureret. Det vil sige, at dansk militær står faktisk og filmer øh, en episode, hvor man højst ved, at de her uskyldige mennesker, de vil ende i fængsling og tortur. Øh, og det var så også det, der skete. Så man kan sige, at det, det er jo stort, at Anders Kærgaard kom ud og ligesom sagt, at forsvaret har vidst de her ting hele tiden. Lige sideløbende med, med, med Anders Kærgaards historie, så kan man faktisk også i bunden se øh, to danske whistleblowers, der hedder Brian øh, Nielsen og Hygni Pedersen. Og øh, jeg var så heldig allerede i februar måned at lave et interview med dem, og øh, det kan man faktisk også høre inde på øh, Whistleblower TV. Øh, men der ligger også et videoklip, som KBNet TV har lavet. Øh, hvis ikke man gider at sidde og høre i to timer også der sidder og snakker. Øh, så kan man høre KBNet TV's øh, videoklip, som er, øh, som er de her cirka 20 minutter. Og der fortæller de to soldater, øh, hvad de har oplevet i Afghanistan. De er så fra Afghanistan i stedet for, for Irak. Og det er altså også nogle spændende ting, de fortæller... Øh, om hvordan, at de ser krigen mod terror være en stor løgn. Øh, gå ind og lyt til det. Eller se klippet. Det øh, kan jeg anbefale. Når jeg kører lidt op ad siden, så kan jeg se, at, øh, at øh, der så kommer to billeder, som jeg også gerne lige vil fremhæve. Det er nogle billeder, jeg fik tilsendt af Dorte Jensens kæreste, som er tegnet af politikkens tegner. Øh, og det er jo selvfølgelig billeder der der fortæller noget om hendes sag øh, blandt andet kan man se en stor olieklat formet som et dødningehode og, og og der er også noget med, med nogle mærsk folk der bare parerer over øh, og står på række men, men, men lidt så skal vi også have en over og derfor bliver der også lagt nogle billeder af og forskellige ting som jeg håber I vil dele ud over Facebook og, og kan skabe noget mere på til omkring siden men igen, vi er halvanden uge inde i det her arbejde, og det bygger sig stille og roligt op, og så må vi se, hvad det bliver til. Øhm, Bjørn Elmkvist, selvfølgelig kan I også se de her klip med, hvor han fortæller om, hvordan han, øh, han så blandt andet på Tamil-sagen, hvordan at der bliver løjet, hvordan forsvarsministeren lyver øh, omkring ting og sager. Og øh, det, det, det, det er godt, de ting, han siger. Øhm, så er der lidt øh, nogle artikler omkring Dorte Jensens sag, øh, som jeg har lagt op, og, og jeg har ligesom gjort det sådan, at jeg har tænkt mig at lægge tingene i blokke. Så det vil sige, at den, hvis der kommer en artikel, det kan godt ske selvfølgelig, der kommer en artikel, som ikke bliver fulgt op af noget andet, men, men en artikel vil højst, eller som, som regel blive efterfuldt af artikler, der fortæller om det samme. Og der er blandt andet en øh, artikel fra Politiken, som fortæller, hvor Dorothy Jensen-overskriften øh, hedder Whistleblower, jeg, føler, jeg følte mig bundefanget, øh, og en artikel fra Arbejderen, øh, pressen blev sidste udvark for Mærsk ansat. Og det er jo det her, som, som Whistleblower TV skal være med til at, at sætte fokus på, det er, at de mennesker, som er så modige og gå ud og fortælle, at der er noget galt, Øh, de bliver altså trumlet af systemet øh, og det tror man måske ikke man tror måske man lever i, i, i lyserødt øh, barbe i slaraffenland øh, her i Danmark øh, men det er ikke altid sådan det, øh, det foregår en tegning mere inden øh, som jeg har tyvstjålet inden for Anders Kærgårds øh, øh, Facebook profil øh, og øh, også fra en øh, Facebook profil der hedder Støt Anders Kærgård. som jeg synes at folk kan gå ind og kigge på øh, kan man også gå ind her og, øh, og se øh, Jeg har lagt et, øh, et link ind til Syvkabalen Som også havde Brian og høgni i studiet øh, Det kan man også høre herinde Igen nogle billeder Lidt for at illustrere nogle ting øh, Den første artikel Som jeg ligesom lagde ud her på øh, På Whistleblower TV Det var en øh, artikel, artikel Men hvor jeg gerne ville pege på øh, Daniel Ellsberg Og hans rolle og hele hans betydning for Whistleblower-miljøet. Og, øh, og den, den kan man selvfølgelig også se nu. Ja, det, jeg er i gang med, det er sådan set at rulle op af siden, og så tage det nedefra og op. Den, den tekst, jeg skrev, det kunne være, at jeg skulle læse den op, øh, for, øh, for ligesom at præsentere den video, jeg så også har lagt ind, hvor han fortæller sin egen historie. Øh, Dan Ellsberg var jo med til at afsløre Pentagon-papirerne, som... som Jamen, så vidt jeg husker var det i 1971 og det førte det så til Watergate skandalen øh, senere hen og, og Nixels afgang det var nogle vigtige ting som der foregik og det er en meget vigtig historie jeg har i hvert fald anbefalet folk hvis de har tid gå ind og ser øh, den her cirka en times dokumentar øh, som desværre ikke er tekstet på dansk det jeg har skrevet om den her det er hvad er en whistleblower hvad er en whistleblower spørger nogen sikkert om øh, og det gør de med rette Whistleblower er et amerikansk ord, øh, som når det oversættes til dansk fløjtepuster ikke giver den store mening. Men vi kender jo alle det gamle udtryk at blæse i fløjten, som er en metafor for, at nogen råber op, eller når fodbolddommeren blæser i sin fløjte for at stoppe spillet og gøre opmærksom på uregelmæssighed eller regelbrud. I denne forstand skal whistleblowers ses som personer, der enten er ansat indenfor eller har kendskab til et specifikt område som Love eller regler, eller hvor lov og regler ikke bliver overholdt, og hvor, øh, og hvor denne gør opmærksom på dette. Whistleblowers øh, findes inden for private virksomheder og offentlige instanser, og så videre, og så videre, og så videre. Man kan i hvert fald selv gå ind og læse det, der er ikke nogen grund til at læse det hele op, men, men det jeg gerne lige læse, det er i hvert fald det sidste afsnit. En af de whistleblowers, der kan siges sig at være med til at skrive historie, er Dan, Daniel Ellsberg, der var ansat i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon over flere måneder, øh, og der smuglede han øh, de fortrolige dokumenter ud til avisen The New York Times, som i 1971 blev kendt som Pentagon-papirerne. Pentagon-papirerne afslørede dele af Vietnamkrigen, som pressen ikke informerede offentligheden omkring, og afsløringen af dem førte blandt andet til anklager om, om spionage, konspiration og tyveri af regeringens ejendom imod Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg lød sig ikke slå ud. Han skrev historie og kan i dag fortælle, hvorfor han gjorde uret til ret. Pentagram papirerne blev først fuldt offentliggjort i deres fulde længde i juni 2011. Helt sikkert et, et, et vigtigt program, synes jeg. begyndt at se, og det er ligesom essensen i Whistleblowing. Han er kongen inden for Whistleblowing. Og måske er det derfor at der ikke særlig mange, der kender ham, fordi det var jo altså... En amerikansk regering, som han fik trukket bukserne ned på. Det var fire præsidenter, der havde været ind over for Kennedy til Nixon. Og øh, ja, der var i hvert fald nogle ting i, i de papirer. Det var 17.000 sider, som, som han smuglede ud fra, han startede allerede i 1969. Jeg kan godt fortælle lidt om historien. Den er så, så smuk et eller andet sted, fordi han arbejder jo i Pentagon og, og har... Øh, han har en status på højde med Henry Kissinger på det tidspunkt. De er jo unge. Øh, men han er altså med til at lægge strategier for hvad det er der skal foregå i Vietnam og hvad det er for noget, nogle uhyrligheder der foregår dernede. Han bliver interesseret i en pige øh, og den her pige her hun, øh, hun, han, har, han, har, han arbejder hele tiden så han har kun en fridag, og han spørger sig om ikke de skal mødes på den her fri dag. Tilfældigvis skal den pige hun er fotografer for en avis. Hun skal ud og fotografere en antikrigsprotest. Og hvis Daniel Ellsberg vil være sammen med den her pige, så er han nødt til at gå med til den her antikrigsprotest. Fordi det er jo der, hvor hun skal udføre sit arbejde. Og der kommer han med til den første antikrigsprotest og, øh, og gør sig nogle bekendtskaber der, og mere og mere bliver involveret i antikrig. Øh, men har jo stadig sit arbejde i Pentagon og bevæger sig i de korridorer, som er derinde. Øh, det, der så sker på et tidspunkt, det er jo, at der er, der er folk, der, der, der nægter militærtjeneste. Og, øh, og altså Muhammad Ali, folk kender Mohammed Ali, som jo også gik i fængsel, fordi han ikke til Vietnam. Og der bliver åbenbart holdt på det tidspunkt sådan nogle forskellige øh, møder hvor man så siger farvel til de her folk, der skal gå i, i fængsel. Og han sidder til et møde, hvor de sidder en masse unge mennesker, og øh, de mindes nogle af de, de folk, som allerede er gået ind i, i fængsel for at nægte deres militærtjeneste i Vietnam. Og, øh, og der, der står så en ung mand og fortæller om, at han også skal i fængsel sammen om et par dage. Og øh, Daniel Ellsberg som han beskriver det, øh, den unge mand begynder at græde, eller også er det Daniel Ellsberg i hvert fald, der begynder at græde. Folk begynder at græde rundt omkring, fordi det er så stærkt det her. Det begynder at gå op for Daniel Ellsberg, at, at, øh, at øh, det der er i essensen, det der er det stærkeste af, af, af den amerikanske ungdom, det faktisk er de mennesker, man sætter i fængsel. Øh. Efter den her oplevelse, der bryder han fuldstændig sammen. Øh, flere timer, siger han, han kalder det uh, I was sobbing, sidder på, på et toiletgulv, og, uh, og som han beskriver det efterfølgende, som en, en gammel mand i dag, så sagde han, det der skete der, det var hans verden, den simpelthen splittede. Han splittede sig i to. Og uh, han besluttede sig på det tidspunkt, at han vil gå i krig, eller han vil gå i fængsel, for at, at stoppe krigen, uh, og det var så i 1969, og så skulle han så beslutte sig for, hvad ville han gøre for at stoppe den her krig her. Og han begynder så øh, for at få lavet en aftale med en kammerat, øh, som har en kopimaskine, en Xerox-maskine, øh, om at gå i gang med at kopiere de her Pentagon-papirer. Og så begynder han simpelthen fra 1969 at slæbe de her papirer, -små, små bunker, i sin mappe ud, øh, kopiere dem om aftenen, slæbe dem tilbage igen dagen efter, og så tage nogle nye med ud. Og på den måde får han kopieret størst af de her 17.000 øh, øh, arkpapirer, som så gør, at han prøver at kontakte politikere og forskellige folk med det her, og øh, jamen det, det, det, han kan ikke rigtig komme igennem. Så det han ender med at gøre, det er, at han kontakter New York Times, og New York Times... Øh, bruger faktisk et halvt år på at undersøge de her, undersøge, om der overhovedet er noget i det her, ikke? Altså, og, og, og det er jo nervepigerne for den her mand, som er, er i gang med at foretage på det tidspunkt øh, dybt, dyb kriminelle ting, og slæbe hemmeligt stemplet papir ud fra Pentagon. Og, øh, og ved ikke, om de vil bringe det her. De laver faktisk en, en hel gruppe for sig selv, som hemmeligt så sidder og har arbejdet med de her papirer i det her halve år. Og så til sidst vælger de så at trykke papirerne i 1971, og så, øh, ja, så ruller lavinen, og øh, det var en lang forklaring, men det er altså, øh, det er virkelig en god historie, og, og, og måske noget af essensen i hele det her whistleblowing, og derfor er det også øh, det værd at bruge noget tid på at, at fortælle om det. Efterfølgende, efter øh, det opslag, for vi lige skal vende tilbage til, til, øh, til hvad der ligger på Whistleblower TV, så kommer der nogle artikler om Anders Kovstrup, som... Føler øh, Er der i hvert fald en artikel her fra Politiken. Overskriften siger, at jeg har mine idealer. Øh, og og der, jeg tror, der er en 4-5 artikler, som, så ligger og for, som følger forskellige datoer og fortæller lidt om det her forløb, hvor Anders Korstrup først er i byretten og senere øh, bliver dømt i, i landsretten for at ikke at ville afsløre sin kilde bag Irak-videoen, øh, som jo er fuldstændig tåbelig. Øh, og en af de her juridiske finurligheder, som man bruger på at køre de her mennesker ned, som udviser det mod, at de går ud og siger, at tingene kører altså ikke som, som størstedelen af, af, af Danmarks befolkning tror, at det gør. Ikke? De har jo en autoritetstro på, at tingene kører, som de, de, de skal. Og øhm, ja, de mennesker, der går ud og afslører det, at der er grus i maskineriet, de, øhm, de bliver altså latterliggjort. Øhm. Igen kommer jeg ind omkring nogle artikler, fordi at, at der jo netop var den her konference den 7. november inde på Christiansborg. Øh, og de her artikler, de forklarer lidt omkring øh, det, det forløb, der har været øh, omkring, og det fra arbejderen øh, omkring, hvad, hvad skal der være det her whistleblower, den her whistleblower-ordning. Øh, nu må vi se, hvor det bærer hen af. Morten Bødskov... Øh, har nedsat et eller andet udvalg, så vidt jeg forstår, hvor der ikke indgår nogen whistleblowers i. Det kan være, at det bliver en eller anden nyt regeringsværktøj, hvad ved jeg. Jeg har ikke de store forhåbninger til, til, til det fra politisk side, og derfor er det, er det vigtigt, synes jeg, at man laver et folkeligt system, fordi Anders går jo netop gør opmærksom på på konferencen. Jeg tror ikke, jeg har det på video, men det gør han faktisk på et tidspunkt, og jeg har det med i interviewet i hvert fald, at, at der skal være, et, at lige nu, der er det whistleblower det er ene mand mod systemet, og der skal være et system, som whistlebloweren kan gå ind og bruge, som, som, så det kan blive system mod system, og fra min side af, så føler jeg, at det må meget gerne være et folkeligt system, et, et, en folkelig opbakning, fordi at der er blevet vist øh, en utrolig opbakning, synes jeg, om de her mennesker, ikke mindst Anders Kovstrup øh, kærgård, men også andre øh, whistleblowers, i det øjeblik, at befolkningen bliver bevidst omkring, at de findes. Øh, og det synes jeg, at, at, at, at det kan være min lille niche. Det kan være det, som Whistleblow TV kan være med til at bidrage til. Det er en, øh, et værktøj, hvor at vi har en, et, en del af et folkeligt system, som kan hjælpe de her mennesker. En af de første sager, som jeg sådan rigtig tager alvor på, som ikke knytter sig til konferencen, det er jo så øh, Peter Goetje, som er øh, læge inde på øh, Rigshospitalet i det, der hedder det nordiske Cochrane Center. Øh, han har skrevet en bog, som trækker, bøgerne, eller, kan, kan sige, trækker bukserne ned på øh, medicinalindustrien. Og øh, der ligger også et oplæg med ham på 50 minutter. Og en artikel fra Politiken, øh, som, som er en anmeldelse af hans bog, hvor overskriften hedder Vigtig bog om medicinalindustrien er, er skræmmende læsning. Og øh, der kan man jo så gå ind og se, øh, at det er noget, som kunne være interessant. Øh, jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt øh, at kigge på, hvordan medicinalindustrien øh, kører på som, og, og, og prøver at skabe, i hvert fald ifølge Peter, øh, Peter Goetje, øh, altså prøver at skabe et marked, hvor man gør folk syge og... Øh, man kunne finde mange andre end ham. Men jeg har prøvet ligesom at, at, at, at fokusere på de danske whistleblowers. Øh, og det, der kan man sige, at det, det har været med til at skabe noget fokus. Øh, og der har været fokus på, på de her ting her. Man kan også gå ind og se, om ens læge er med i... den uh, artikel fra Ekstrabladet, hvor man går og se, om ens læge er med i, uh, i lommen på medicinalindustrien. Fordi... Det fokus, der ligesom kom på et tidspunkt, afslører jo faktisk, at der var flere tusind danske læger, som var i lommen på, på, på medicinalindustrien, og jeg tror, det var omkring 630 læger, som, som, ikke, som også var i, i lommen på medicinalindustrien, men som ikke var registreret. Så det vil sige, at det her antal øh, på flere tusind læger var kun dem, der var registreret. Og i det hele taget, så er det en gråzone, og øh, hvor meget kan man stå på, øh, på sin læge, hvis lægen tjener penge på at udskrive medicin til dig? Så var der en, der hedder Martin, som øh, arbejder øh, inde på øh, noget, der hedder prosa, så vidt jeg husker. Han har i hvert fald øh, noget med IT at gøre, og jeg mødte Martin inde til øh, Whistleblower-konferencen øh, på Christiansborg. Øh, og der, der øh, gjorde han mig opmærksom på, at, at, der, at der også var det her prosa, som, som, som, som holdt fokus på noget af det her Whistleblowing. En af de ting, som Martin gjorde mig opmærksom på, det var, at der var en IT-studerende, som, øh, som lige har fået bøde for at have en hjemmeside, hvor han afslørede hvor let det var at finde ud af politikernes øh, personnummer. Øh, og så kan man jo så sige, der har jo øh, været polemik op om, at nu skal vi ikke have personnummer mere, man skal finde noget mere sikkert. Øh, og det kan jo muligvis være på grund af ham her, øh, hvad hedder det, CPR, øh, jeg kan ikke huske, hvad det er, han hedder, om det er CPR-søren, eller hvad han hedder. Men i hvert fald, det, altså, det, det kan jo være på grund af det, som har gjort, at, øhm, at man netop går i gang med at snakke om det her, men om, at, at man skal ikke have personnummer mere, man skal have en mere sikker identif identifikationskode. Øh, og det man så gør med, med borgeren, der har afsløret det her øh, hul, eller den her kløft eller det her breach, jamen ham, ham går man sig ind og giver en bøde på 10.000 kroner, ikke? Og det er jo altså det er jo ikke et skoleeksempel i nogle af de her mere, øh, kan man sige, mainstream whistleblowers, som også har brug for noget støtte. Og, og der er jeg glad for at se, at et, et, et, et medie som version2.dk har været ude og støtte den her IT-studerende. Ikke at forveksle med mit eget medie, øh, som vi jo skød i gang i 2009, verdenversion2.dk, som jeg lavede sammen med en kammerat, der hedder Allan. Og øh, et link til støt, Anders Kærgaard. Det kan jeg ikke sige så mange gange, øh, manden skal have noget støtte. Det næste emne, der kommer, er, handler om trådløs øh, stråling. Og øh, noget af det, en af de første danskere, som jeg ligesom stødte ind på, øh, ind i, øh, jeg havde en YouTube-kanal fra 2006, som jeg kørte, øh, som hed Buddhist Panda, Uh, som ligesom var mit internetnavn, og som også har været mit skribentnavn inde på verdenversion2.dk, og som selvfølgelig stadig er mit uh, IT-navn, uh, IT kan man sige. Og uh, en af de, de første, jeg, jeg stødte ind i, der var en, var en fyr, der hed Creatrix 13, uh, Morten, Juli Morten Julius' bøg. Uh, og uh, der findes vel næppe en mand i Danmark, der har prøvet at sætte mere fokus på på øh, lige præcis trådløs stråling som ham. En af dem, han har interviewet, det er jo øh, den pensionerede lektor, øh, Janelle Kve, som har arbejdet på Biokemisk Institut på Aarhus Universitet. Og øh, det er kedeligt, de ting, som hun kommer frem med. Det er, at hun startede allerede i 2003 med at blæse i fløjten omkring noget af den forskning, som hun kom frem til, om hvordan... Påvirker trådløs stråling Den menneskelige organisme Jeg kunne bringe meget mere i spil Men jeg vil, jeg vil mere sige at, at nu har jeg lagt de her interviews ind Med, med, med Janelle Kve og, og så kan man jo gå ind på Creative 13 og så kigge videre på hans side Der findes mange andre grupper Som, som diskuterer det her Og jeg har heller ikke kun nået Med Janelle Kve Der kommer mere trådløs stråling så har jeg, kan jeg se at, jeg har, at, at her den 13. november der har jeg så lavet min første video jeg er så altså ked af at det blæser så meget som det gør nu, tænker jeg nu går vi ned til, til mosen og, og så sidder vi dernede og, og det var måske ikke lige den smarteste idé at vinden kunne tage, tage fat hen over øh, ja, sådan et åbent stykke og, altså det blæste ikke den dag men der var selvfølgelig vind der gik ind i det kamera der. øh, og derfor blæste det selvfølgelig Uh, men jeg håber at folk alligevel kan høre At de ting som, som Jeg ligesom præsenterer det, det er jo så mine første tanker om Hvad skal whistleblower tv blive til uh, Nogle flere artikler Om Anders Kærgaard Kan jeg se her uh, Og noget om at danskerne Ønsker at, uh, at der skal mere hjælp Til whistleblowers og, uh, Jamen altså Det sker der jo uh, Så kan jeg sige så, uh, Jamen altså jeg er jo glad for den hjælp, jeg får derude. Og, øh, og, og en af dem, som jeg bad om, om måske at kunne hjælpe mig med et coverbillede til øh, et midlertidigt coverbillede til, til, til Whistleblower TV, det var en øh, af mine venner, der hedder Thomas, som bor i Randers, og som laver sådan nogle fotokollage. Og øh, jamen, han har lavet tre forsøg. Øh, tre, øh, hvad kan man sige, øh, billeder, hvor, hvor at han, han ligesom Giver sit forslag til hvordan det kunne se ud Og øh, den første Den, den, den øh, har så et fokus på, på den film Der kommer ud der hedder Whistleblower uh, The Whistleblowers øh, Og jeg skal sige jeg har altså ikke noget forbindelse Med den film overhovedet øh, Og øh, Den næste sag vi så kommer til jamen, Det er jo Frank Grevelsag Og Frank Grevel øh, spændende spændende sag øh, Er jo majoren der går ud I 2004 afslører, at man i Forsvarets efterretningstjeneste har dokumenter, som fortæller, at, at Anders få direkte lyver for Folketinget, når han siger, at, han, at, der, at man har mistanke om, at der er masset udviklingsfåbne i Irak. Øh, det er simpelthen lodret løgn, og det er jo noget af det, som, som Frank Greve afslører. Øh, så jeg har lagt nogle artikler ind, som, som fortæller lidt om han sag, øh, og øh, Jamen, det ender jo med igen. Desværre. Manden bliver straffet. Øh, og øh, der er så også. De, altså, man går også ud og forfølger de, de, de journalister, der har bragt de artikler. Øh, I det hele taget forfølgelse af, af, af folk, der bringer information ud, som ikke øh, er noget, som systemet bryder sig om. Og det er jo altså kedeligt at sige, at. Det er jo ikke mekanismer, der knytter sig til demokrati, kan jeg venner. Og jeg ved godt, at alle folk var op og stemme i går, eller alle folk. Jeg, jeg tror, at den endte op omkring 75 procent eller sådan noget, der var op og stemme. Og øh, altså, det er jo ikke mekanismer, der knytter sig til demokrati, og så kan det være, at vi ikke skal sige så meget om det mere. Øh, men altså, Frank Grevelsagen sagen, øh, super vigtig. Uh, og Frank Grevel får jo så også en, uh, en whistleblower pris i, Jeg tror nok det var i 2009 Han fik den uh, For det mod som han går ud Og, og udviser Og altså ingen mindre end, uh, end Hvad hedder det Åh uh, oh, Ja nu, nu glemte jeg hans navn Men i hvert fald uh, Det er pinligt uh, Ray McGowan selvfølgelig uh, Ingen mindre end, end Ray McGowan jeg havde det inde i hovedet, og så skulle jeg selvfølgelig lige glemme det, men jeg skulle sige det. Det er sådan nogle Freudian slips, der sker i gang imellem. Ray McGowan, han øh, har været CIA-agent under syv præsidenter. Øh, super vigtig whistleblower, øh, men ikke en, der, der bliver sat så meget fokus på. Og det er jo fordi, nogle af de ting, han whistleblower omkring, øh, piller ved den store elefant øh, i rummet, som jeg heller ikke har været så meget ind omkring, heller ikke i det her har været indenomkring, men der er jo en elefant, som jeg gerne vil pege på øh, senere hen, og det, altså, det skal nok komme ud. Ray McGowan, super vigtig fyr, og øh, han er altså i Danmark, giver det, et interview til, øh, til, til Deadline på det tidspunkt, og øh, Verden version 2, Alan, min kammerat, øh, har den liggende på sin YouTube-kanal, så man kan gå ind og se det klip i hvert fald. En sjov øh, Collage. Jeg ved ikke, hvem der har lavet den med Anders Få der fremstillet som Pinocchio. Og øh, ja, en Grevel siddende på hans lange næse, øh, fordi han jo har løjet. Og øh, ja, den, den er sgu meget ske. Så gik jeg i gang med at lave lidt øh, billeder. Hellere dø stående, end at leve på knæ. Øh, fik, øh, fandt et billede af en af mine kammerater med en tissel, der kommer op igennem asfalten. Som jeg også har brugt som... Øh, som jeg også har brugt som koverbillede til Whistleblower TV. Og det skal jo symbolisere, at øh, Whistleblower TV er den her øh, kraft, der kommer nedefra, og, og som bryder det, som på overfladen kan se stenhårdt ud. Øh, men når der kommer noget nedefra og bryder op, så, øh, så kan der komme liv. Og, og man vil også kunne se på billedet, at der i revnerne, hvor den her plante, jeg tror det er en mælkebøtte, som er, er kommet op, jo vokser græs, så der opstår liv i, øh, i de sprækker, som der bliver skabt ud fra, øh, fra, fra planten, der har brudt stenlaget, kan man sige. Ikke? Jeg synes, det er et meget symbolsk billede, og øh, ja, derfor har jeg også brugt den til at lave en lille reklame for siden af. Og det, altså, det er billeder, som vi meget gerne må dele, for også ligesom, at gøre opmærksom på, på, på de her ting herinde. Så har jeg en, øh, en, øh, hvad det, en artikel, der står alene, så, øh, eller det gør den faktisk ikke, for jeg har linket til en anden artikel også. Men hvor ernæringseksperten, øh, altså der er ernæringseksperten og her der er det Line Hansen, som går ud og siger, at, at de, der er nogen, der er blevet tilbudt helt op til 600.000 for at lave skjult reklame for forskellige ernæringsprodukter og, og, og tale forskellige industriers sag. Og det er jo altså bare endnu et billede på nogle af de ting, som Peter Goetje, han snakker om, hvor at, at forskellige industrier simpelthen øh, prøver at, at manipulere os øh, som forbrugere til at skulle købe forskellige ting, som ikke nødvendigvis er gode for os. Øh, og det er jo det, som, som, som man kan sige, som hele Whistleblower TV bygger på: det er jo, at, øh, at der skal være, øh, at der følger nogle erkendelser med her i de her. Altså hvis man, man, hvis man vælger at gå ind og kigge kritisk på nogle ting, og prøve at bryde nogle af de her diskurser, så føler der noget erkendelse med, der gør, at man kan passe bedre på i sit liv. Så det er måske ikke altid lige det nemmeste, at gå ned og købe det første og bedste slankeprodukt, ned i, i, ja, ned i supermarkedet, eller hvor man nu går hen, eller, eller hvad ved jeg. Og det er måske heller ikke altid de ernærings- og kostråd, som kommer. Nu kan jeg selv huske ham der... For TV2, der, ja, det hedder han, ja, ord, der kommer op i hovedet på mig, jeg ved godt, det er forkert, det er Jesper Bens, men det, han, er, han spiller D&D, så jeg ved, om jeg ikke, han hedder noget med bitser, eller sådan et eller andet. Øh, øh, og, og, ja, øh, jeg kan huske, at han stod og Aspartam, øh, på, på TV2, der engang jeg havde fjernsyn stadigvæk, og øh, det er jo så, en del år siden, men altså det, det er sådan nogle ting, som er næringseksperter kan finde på at sige, og, og, og udtale som ting, de måske ikke lige har sat sig så meget ind i, og så har de læst en artikel, og om det er nok fint nok, og det, det er blevet bare det hedder det her. Jeg, skal ikke, jeg er ikke kemiker, så jeg kan ikke ind at sige, at, at, at jo, jeg vil sige, at jeg har som public journalist, som jeg betegner mig selv som, undersøgt nok omkring Aspartame til at kunne sætte alvorlige spørgsmålstegn ved det, så der er ikke, der er ikke så meget fik om det i det. Så var der en anden, og det var nogle af de her kommentarer, som, som I lægger ind på, på whistleblower tv, og det var jeg glad for, som gjorde opmærksom på, at der den 14. november øh, i deadline var to whistleblowers inde øh, for at, at, at, ja, at fortælle om, om om det var så krigen mod terror. Ikke? Der, der er Lawrence Wilkinson, øh, og så er der Catherine Gunn, som, som er de to whistleblowers, der hedder ind. Øh, og der kan jeg jo så altså, jo undre mig lidt over, at, at øh, når man rører ved, ved, ved krigen mod terror, så rører man altså ikke ved den her store elefant, der står inde i studiet. Og hvis man vælger at se øh, interviewet, så kan man øh, så kan man høre Catherine Gunn på et tidspunkt nævner Sibyl Edmonds og øh, noget af det, jeg blev mærke i, det var jo Martin Krasnik, som sidder som vært, øh, for stille han bliver, da Sibyl Edmonds bliver nævnt. Øh, fordi noget af det, som Sibyl Edmonds gør, hun er så øh, tidligere FBI-oversætter, øh, øh, og nogle af de ting, som hun går ud og whistleblower omkring, piller jo netop ved den her store elefant, der står inde i, i, i rummet, og som ingen har ville pille ved de sidste. Nu kører vi på 13 år, og grundlag for krig mod terror, og Uha nej, vi må ikke nævne, vi må ikke nævne ordet, og jeg passer også meget på, jeg nævner ikke ordet, fordi så løber folk bort, skriner bort, øh, fordi at der i den her verden er vedtaget, at hvis man begynder at stille spørgsmålstegnene, uha nu er lige ved at pille ved det alligevel, så, øh, jamen, så er man konspirationsteoretiker, ikke? Og, øh, det, men det kommer jeg tilbage til, og det kommer jeg blandt andet ind på i, i en video, jeg fik lavet senere. Men det er ikke lige det, der kommer nu, fordi det, der, der kommer, er faktisk et fokus på øh, den øh, bevægelse, som jeg var med til at, at starte i 2011, som hedder Aktiv Sofa Og det var faktisk en idé, der opstod ude på seminaret under noget undervisning, hvor at min samfundsfasunderviser øh, Claus siger på et tidspunkt, at hvis man virkelig vil sende et signal til politikerne, så handler det om valgprocenten. Det er valgprocenten, der skal ned. Og det er også derfor, vi har set et desperat kommunevalg, hvor selv skraldespanden siger, talende skraldspanden, elektroniske skraldspanden, der siger, husk at gå op og stemme på kommunevalget. Øh, jamen altså, og, og, og de har kørt kampagne for flere millioner med kendte mennesker, og husk at gå op og stemme til kommunevalget fordi at sidste kommunevalg, der var der 68 procent, der stemte. Så nu har man lige kunne se, hvor, hvor desperate de bliver, hvis man kan få den der stemmeprocent ned. Desværre skal den jo langt ned, men man er jo så stolte over den her meget, meget høje stemmeprocent øh, til kommunevalg, fordi det, man kan sige, at lige så er det højt 75 procent, men så sandelig også folketingsvalget, som jo var 89 procent, og det forrige folketingsvalg var 85 procent. Øh, så man kan sige... Øh, danskerne lærer fra barnsben af, at de skal gå til stemmeurenderne. Nu så jeg en af mine, mine Facebook-venner lavet en opdatering med, at øh, hendes barn nede i børnehaven, der skulle de også have valg. Og der skulle de vælge om, øh, om de skulle have is eller flødeboller til, øh, til dessert. Ikke? Og det var virkelig noget, der, der gav hovedgriller i hovedet på, på hendes lille søn. Ikke? Og så kan man så sige, jamen altså børnehave, 3-6 år, har selv brugt tid på at, at arbejde der, så jeg kender udmærket aldersgruppen øh, der starter man altså med at, at indoktrinere børn til, at de skal begynde at træffe valg øh, det er uha, det er, det er fantastisk ikke? og man begyndte jo også øh, allerede på det tidspunkt, da jeg arbejdede nogle år efter øh, med det område at, øh, at skolen rykkede ind i børnehaven, ikke? Altså, at så skulle man til at lære børn bogstaver, og, og man måtte endelig ikke presse dem for meget, men hvis de nu havde lyst, hvis de nu havde lyst, så, øh, så gik det i hvert fald ikke noget, at man lærte dem bogstaverne, lærte dem tallene, og, og ja, så jeg ved ikke engang, om, altså jeg, jeg synes også, det er fedt, jeg kender nogle børn, som har, har synes, det var fedt at lære bogstaver, som kunne alfabeter og sådan nogle ting, øh, før de kom i skole ja, men bare rolig. altså, unger er sgu ikke dumme, de skal nok få det lært, når de kommer i skole, hvis de har lyst til det, altså, så, men, men, ja, det er selvfølgelig skader ikke nogen ting, men, men, men det var nu også mere i forhold til det med, at nu skulle man lære øh, at gå til valg i børnehaven, øh, så det kan man altså gå ind og se lidt der, der har jeg blandt andet øh, lagt et, et øh, interview, eller ikke interview, øh, et interview, et interview, den 9. og 10. Det vil sige den 9. oktober øh, ringede jeg ind til nattevagten og fik en snak med en, der hedder Olav øh, omkring det her med ikke at stemme. Og der er cirka 40 minutter, hvor jeg sidder og, og fortæller om det at være, øh, være aktiv sofa-vælger. Og det kan man jo vælge at høre, hvis man har lyst. Øh, så kommer der noget omkring trådløs stråling igen. Her har jeg øh, sat fokus på de, øh, dem, der bliver eller eller som jeg føler som overfølsomheder her. Og der er blandt andet noget med læge Charlotte Beck, som, lige <tøk> som øhm, fortæller om de har nogle af de her sundhedsskadelige virkninger. Det, der er godt ved det her klip, er, at der er links til... Øhm, er links til... Øhm, jeg skal lige undskylde, at jeg har hostet for Det er godt til at gå direkte i mikrofonen. Øhm, så jeg håber ikke, at blæste ørerne af nogen der. Øhm, men der er i hvert fald links inde i... Øh, det klip, som man jo så kan følge. Der er øh, en artikel med hende her, DTU-forskeren, som jo for ja, det var over et år siden trådte frem i uh, DR Deadline øh, og fortalt, at hun var el-overfølsom, øh, klædt i et, øh, et sølvklæde, øh, og hun kom jo så på, på tv sammen med sin læge. Øh, og i det hele taget så vil jeg gerne prøve ligesom at sætte fokus på, at der er altså nogle mennesker, der mener, at de kan føle de her, øh, det her trådløse stråling. Øhm, og i den forbindelse har jeg lagt et, øh, et, et interview ind, som jeg lavede med, med Vaughn Jensen, øh, og det gjorde jeg i, i januar 2012. Øh, Vaughn Jensen han er uddannet elektriker og elinstallatør, og arbejder simpelthen med øh, at lukke... Øh, lukke af for det her trådløs stråling, og det gør man blandt andet med sådan et, et, et Faraday-bur, og han har en hjemmeside, der hedder feltfri.dk, som man kan gå ind og kigge på. Jeg har lagt et link ind til en, en gruppe, jeg startede for lidt over et år siden, og som jeg lige faktisk i forbindelse med at begynde på det her Whistleblower-TV overdraget til, til en, en, en god fyr, der hedder Ibsen, som altså gruppen hedder Stop Smart Meter Scandinavia og sætter fokus på det her Smart Grid som man vil lægge ind over, ind over hele, hele Danmark det bliver faktisk lovmæssigt at have de her Smart Meter i alle danske husstande. og det er jo Martin Lidegaard som, som har skrevet under på den her rapport omkring Smart Grid, det er noget man sidder og udvikler blandt andet nede i Silicon Valley og det er et Smart Meter er en elektrisk Gas, vand, øh, varme og... Hvad fanden er det? Der er fire forskellige ting. Gas, vand, varme... Ja. Øh, og den, den, altså det er en måler, som, som udskiftes i stedet for din måler, så kommer der så en elektronisk måler. Øh, sjovt nok Strad Echelon på de her <laughs> måler, og det er faktisk også, sjovt nok, et overvågningssystem, som kan gå ind og registrere, hvad du bruger af forskellige elektriske apparater i, din, øh, i dit hjem, øh, og det prøver man så at sende, øh, sælge under parolen, at øh, der skal være de her intelligente øh, intelligente øh, målere, som så kan hjælpe dig med at spare på energien, så din vaskemaskine kan køre om natten, og og din tørretumbler, fordi at, øh, så, så er energien billigere, og det er alt er sådan noget med CO2 og køre på hele det her cirkus med det. Og for at der er nogen, der kan, kan køre din vaskemaskine for dig, er det jo selvfølgelig nødt til at vide alt omkring dig. Og øh, det, det rystende er jo, at, at i de fleste ele elektriske apparater i dag sidder der en lille chip, øh, som jeg mener for udviklingen koster 6 kroner eller sådan noget. Kølejern, barbermaskiner, elektriske tandbørster, blender køleskab, Nej, måske ikke lige køleskab dem har man i nogle år men altså alle mulige små elektroniske ting og det kommer så også i køleskab selvfølgelig fordi man kan få de her intelligente køleskab og de sender så et signal til de smartbiler om hvornår man bruger man kølejernet, hvornår barberer man sig og det vil sige det registrerer så også nogle vaner Øh, hvornår bliver der tændt for lyset i stuen? Hvornår tænder øh, øh, vægkuret? Øh, I det hele taget, øh, hvornår manden øh, ude og øh, konen hygger sig med vibratoren? Alle mulige mærkelige, mærkelige, mærkelige ting kan man så registrere med de her ting her, ikke? eller de her smartmetre. Og, øh, og det er virkelig, virkelig et, et udtryk for overvågning. Og ek, ek, mere ekstremt end man overhovedet forestiller sig. Altså, øh, med alt det her overvågning, der også jo nu er på e-mails og telefoner. Og... Jamen, det bliver Orwellian Society meget vildere, end George Orwell overhovedet nogensinde kunne forestille sig, hvis ikke vi får stoppet det her. Og det handler jo om, hvor mange vi snakker om elefanten, der står inde i rummet. Fordi det er den, der er grundlaget for alt det, der udvikler sig nu. Alt det, som Snowden, han har været ude og snakke om, og, og det, som, som Wikipedia, hvad ikke Wikipedia, Wikileaks, også... Øh, har været ude og afsløre med, med, med krigen i Afghanistan og sådan nogle ting. Øh, det knytter sig til elefanten, men ingen vil røre ved den. Øh, så har jeg øh, lagt en artikel ind af, med, med, med jeg fik tilsendt med en, der offrer jobbet for at kritisere sin arbejdsplads. Øh, øh, en jurist, som gik ind og skrev, at de var enormt presset øh, som sagsbehandlere, og øh, den kan man jo kigge på, men øh, det så også gør her den 16. november, det er ligesom at sæ sætte fokus på, at, øh, at den 22. november, fredag den 22. november, der er det 50 år siden, når man skød Kennedy. Og det skal man måske lige bruge noget tid på, fordi Kennedy-mordet er set fra mit perspektiv en så vigtig begivenhed, at øh, den er jeg altså nødt til at bruge en uge på. Det er her, hvor det militære industrikompleks, Øh, begynder at udvikle sig i så ekstrem grad. Det er jo det militære industrikompleks, som vi blandt andet ser med alt det her overvågning øh, for National Security Agency, NSA. Øh, og, og, og, og det er jo ekstremt. Øh, og det starter den udvikling af det militære industrikompleks starter efter øh, John F. Kennedy, fordi der er, på det tidspunkt er man involveret i Vietnamkring, Der kører jo en krig mellem øh, nord og sydvietnam, og jeg mener, det er sydvietnameserne, man, man så støtter med øh, ikke med aktive soldater, men med at uddanne og rådgive øh, sydvietnameserne. Og det gør man jo for, for at bekæmpe kommunismen, som ja, så, ja, så jeg husker, så, vi det husker jo sig i nord, at man er kommunister. Og øh, hvad hedder det, efter at Kennedy bliver slået ihjel, så går der altså ikke lang tid før den vicepræsident, der sidder der, hedder jo Lyndon B. Johnson, og han bliver så præsident, før han ligesom begynder at optrække krigen, og altså, ja, et halvt år senere, så er det, at han sætter den kæmpestore offensiv ind med flere hundrede tusind soldater, og altså Tonkin-bugten, som et force event, Uha, lad os ikke komme ind omkring elefanten, men øh, ja, det kan man jo gå ind og kigge på øh, Og jeg har lagt en, øh, en film ind, som hedder Evidence of Revision Og den er desværre heller ikke med danske undertekster Men det var en video, jeg så for flere år siden, og den er i seks dele Jeg har set de fem af delene, og øh, hver del er halvanden time eller sådan noget Det jeg synes, der er godt ved den her, det er, at man får simpelthen rå klip fra den gang, hvor de blev optaget. Det er jo 1963, at, at, at det her sker. Så, og de efterfølgende vidner, der fortæller ting og sager. Øh, og, og, og, det, og så må man revidere selv de beviser, man, man, man, man så får at se. Mange af er slet ikke blevet vist. Øh, og man, ja, man skal sidde og lede efter dem på, på, på nettet. Så man kan sige... Øh, og det er jo noget af det, der, der knytter sig til kritisk tænkning. Øh, kritisk tænkning handler om at, at, at kigge så tæt på, øh, på, på kildens oprindelse som muligt, og så danne sin egen meninger. Jeg vil gerne lave en video omkring kritisk tænkning på et andet tidspunkt, for der har skrevet en bachelor omkring, men, men jeg vil ikke få meget ind på det nu, fordi vi skal også videre op omkring siden. Så Evidence of Revision helt klart kan jeg anbefale. Øh, og jeg har så også lagt øh, den tale ind, som John F. Kennedy øh, Hedder det, øh, øh, eller et uddrag for den tale som, hvor, hvor han blæser i fløjten over for Secret Societies øh, sådan ligger den i hvert fald på nettet til og, og det gør han jo også, der er nogen der hævder at øh, nej nej nej det handler slet ikke om Secret Societies det handler om Cooper og det handler om, øh, om kommunister øh, jeg har det sådan at det skulle forsnevre synet i min verden at, at det skulle handle om det jeg kan prøve lige at læse et, øh, et uddrag op, fordi det er altså nogle vigtige ting, han, øh, han får sagt. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and secret proceedings. We, we decided long time ago that the dangers of excessive and unwarranted Concealment of pertinent facts far unweigh the dangers uh, which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of closed society by imitating its ab yeah, restrictions on even today. Um, okay, undskyld, jeg kan ikke tale som Kennedy. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions uh, do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need to increase security will be seized upon those anxious to expand its meanings to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that is in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle the dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. I det hele talt, så kører den her tale uh, med nogle super vigtige ting, for han går også ind og snakker om Secret Societies vil jeg helt klart øh, øh, sige og øh, det er i hvert fald sådan som jeg tolker det og øh, det, det skal jeg slet ikke ind omkring nu, det kommer vi ind på på et meget senere tidspunkt øh, men det er jo et, blandt andet en af de områder som jeg har undersøgt øh, i og med at jeg også øh, har undervist som historielærer og er interesseret i historie i det hele taget har jeg undersøgt øh, de områder her også Videre op til Corporate Report, som, øh, som jo er en fyr, lidt ligesom mig, som jeg faktisk er lidt inspireret af, øh, som, som kører de her øh, podcasts, som, som er jo egentlig af Videocars. Øh, og han er, har været i gang mange år, og øh, super dygtig. Øh, viser, hvor let det er at sidde hjemme i sin egen stue og få lavet et medie. Uh, han har flere tusind følgere Som lytter til hans ugenlige rapport Og uh, her har han lavet en der hedder Midler Lee Harvey Oswald uh, Ship Depp uh, Hvor han kommer med sin uh, Sin teori omkring hvad det var Der skete uh, Omkring John Kennedy mordet. Så har jeg lagt nogle uh, Artikler ind omkring uh, Vores retsstat som jo blandt andet uh, Juraprofessor Eva Schmidt Lavede en video i 2011, det kan også godt være, at det faktisk var helt tilbage i 2010, men i hvert fald 2011 er den lagt ud på Danmarks Radio, hvor hun har lavet en 5 video, der hedder Der var engang en retsstat. Har man ikke særlig meget tid, så vil jeg altså anbefale, at det er den her, man får set, fordi hun er skudt sejk om dagen. Jeg lægger en artikel også fra Danmarks Radio, hvor der står, hvordan at National Security Agency, NSA, bruger 9-11 til at forsvare alt det her overvågning. Og det øh, kunne jo være, at det havde noget at gøre med den elefant, som jeg har refereret til så meget. Jurprofessor øh, går ud og støtter også, øh, fra, øh, det var en, var en greve her, som går ud og støtter. Øh, øh, det gør han i 2010, som støtter de konklusioner, som, som Eva Schmidt kommer med. ZDF, tysk tv, også ud og Danmark som en stikkerstat. Og alligevel så har vi jo så ordførende for... Socialdemokraterne og konservative, som, øh, som anbefaler, at, øh, at, øh, at der kommer mere overvågning, øh, paradoxalt som det er. Så er der to videoer, som jeg laver op her den 17. november. De fortæller så lidt om øh, mit, min holdning til valget, lidt om mine min, min planer omkring øh, Whistleblower TV, som udvikler sig lige her, mens vi, og også udvikler sig med den her podcast her, øh, lidt om JFK-moder og sådan noget. Der er en artikel med Lawrence Wilkinson, som jeg netop var, var i Danmark, omkring de her whistleblower-ting her, øh, hvor han øh, udtrykker, hvor vigtige er whistleblower, hvor, hvor nødvendige de er. Øh, artikel også, som fortæller om det her hemmelige danske samarbejde med NSA, øh, hvor overvåget man er, og jeg har igen lagt et... Øh, et interview ind med med Vedt Ibsen, som, som jeg lavede, øh, jeg tror også, det var omkring februar 2012, måske i marts måned 2012, men kort tid efter, var en Larsen interviewet, hvor, hvor, snak, hvor vi snakker om overvågningspotentialet i trådløs teknologi. Jeg har lagt et klip ind, der hedder The Guilty Man, som peger det er et uh, History Channel-klip, uh, eller en video, uh, dokumentar, som fortæller om... Uh, om, om, at det måske er Linda B. Johnson, der har været involveret i de her ting her. Det er forskellige teorier, der er lagt ind. Nu husker jeg lige igen, undskyld. Det, jeg så gik i gang med, det var at fokusere på det her, vores overvågningssystem. Fordi det har jeg jo netop fulgt ind på Verden Version 2 over flere år. Skrevet rigtig mange artikler omkring det. Og en af de artikler, jeg har skrevet, det er om den her italienske ret, som, som dømmer 23 CIA-agenter for at bortføre en italiensk imam, og som letter, ligesom sætter hele undersøgelsesapparatet i gang i forhold til, hvad er det, CIA har gang i med de her hemmelige fængsler, som i dag er, er, jo er bekræftet, men på det tidspunkt ved man ikke, hvad er det, der foregår, øh, har CIA fængsler rundt omkring i Europa. Og der er de danske CIA-flyvninger jo også øh, involveret. Men det er sådan set, fordi der er en nutidig artikel, som TV2 øh, havde lagt op, som fortæller om, hvordan agenda, øh, amerikanske agenter øh, står i, i Lufthavnen i Tyskland og, og, og stopper folk, anholder folk, som kommer flyvende. Øh, altså det... det Virkelig overvågningssystem nu, hvor man simpelthen tager ud i andre lande og, og anholder folk. Og der er også en gammel artikel her, som forklarer om, hvordan hvordan man simpelthen sendte Blackwater, som jo er verdens største lege her, øh, og som man, fordi de lavede så meget lort nede i Irak, så skiftede navn til XI, og i dag hedder The Academy, eller også hedder de bare Academy. Men den her artikel, som jeg også har skrevet, fortæller om, hvordan at CIA sendte Blackwater til Tyskland for at kidnappe en tysk statsborger, som igen også havde overtrådt trådt, øh, øh, amerikansk lovgivning. Og de her hemmelige øh, CIA-fængsler øh, havde det de, de medie, der hedder Russia Today, som er, er kan man sige, det første øh, inter, internetbaserede tv-kanal, havde, havde fokus på de her fængsler og fik lavet nogle indslag omkring det, og der, der har, har jeg så øh, inde på, på vores verdenversion 2 bygget artiklerne op omkring deres nyhedsindslag. Så man kan gå ind og se, man kan gå tilbage til kilden, og det er egentlig det, der er symptomatisk for, for de fleste af vores artikler. Kør ned i bunden, og så find de kilder, som jeg har brugt til at, at, at, at skrive den der artikel. Fordi det var det, der var tanken bag Verden Version 2, da, da det blev skudt i gang en gang i, i 2009. Allan havde startet den her som en informationsside, og vi skyder den så i gang som en, øh, en nyhedsportal for kritiske tænkere i 2009. Fordi der er ikke noget, der kan over... Der er ikke nogen oversatte ting. Der er ikke nogen danske, øh, danske nyhedsmedier på det her tidspunkt. Jeg har senere fundet ud af, at der, der, der var et medie, der hed InfoWars, øh, som var tidligere uden os. Men ellers så, så troede jeg faktisk i lang tid, at vi var det første. Og øh, vi praktiserer, eller det er i hvert fald det, jeg forsøger at praktisere, er den gammeldags journalistik, hvor man undersøger nogle ting, og så skriver man en artikel, hvor at den journalistik, hvis man kan kalde det journalistik, som bliver praktiseret og overvejende i dag, så får man ting fra, fra Reuters eller Associated Press, og så kan man omskriver det, som maskinen øh, fra Associated Press eller Reuters lige har spyttet ud. Ikke? Øh, men her... Der var der altså research, og, og, og det, jeg har researchet i tid, det tog faktisk tre måneder en halv måned, jeg flere artikler omkring det. Prøv at gå ind og kigge omkring øh, de her ting, om, omkring de hemmelige øh, CIA-fængsler, fordi der er virkelig nogle vigtige ting, og Europaparlamentet går jo så ud øh, efter ja, nogle år og, og, og fortæller, at, at, at de kan bekræfte, at der er de her hemmelige CIA-fængsler, og at det er der sådan set også i Danmark så kan man jo så tænke sig lidt over det, hvor de er henne. I hvert fald, så kan man sige, at med WikiLeaks-papirerne, der blev det jo afsløret, at Per Stig Møller og få havde spillet dobbelspil omkring CRF-flyvningerne, hvor de havde løjet direkte for Folketinget, og så bagved kulisserne havde takket Condoleezza Rice for at være med i det her skam, som snød hele den danske befolkning, og Uha, det er så pillerørende alt sammen. Øh, så i bund og grund, øh, prøv at kigge på det. Det næste, jeg bringer på banen af Whistleblowers, er en sej gammel dame. Øh, hun hedder Inge Genefke, Inge Genefke og øh, har været læge ja, til tur. Øh, altså hjælper til turoffer. Har, har bygget re rehabiliteringscentre rundt omkring i hele verden. Og har været i gang i 40 år. Hun er uddannet, ja, læge og neurolog. Øh, Prøv Bare at kigge på hendes historie, øh, der er blevet lavet en Hollywood-film om hende eller ikke om hende, men hvor hun i hvert fald der er en, der spiller hende i 2005. Øh, hun har hjulpet rigtig, rigtig mange mennesker. Og øh, en af de øh, artikler er lagt ind med hende, som hedder Skam over Danmark. Øh, der starter, der starter det her. Øh, hvad kan man sige, den her artikel, den starter med øh, jeg har sådan i halsen, to skud. Den starter med øh, et Halvdan Rasmussen øh, digt og det er altså smukt, så jeg bliver nødt til at læse det op her på den her podcast her. Ikke bøden gør mig bange, ikke hadet og torturen, ikke dødens rævegang eller skyggerne på muren, ikke netterne når smerten sidste stjerne styrer ned men den nådeløse verdens blinde ligegyldighed. Åh, er det ikke smukt? Det er altså Halfton Rasmussen, han kan, bare, han kan bare det der med ord. Så jeg har jeg lagt en anden vigtig film ind her, som hedder The Road to Guantanamo, og The Road to Guantanamo så jeg i 2006. Jeg kan huske, jeg, jeg fandt den på nettet, og fik den henten, hentet den ned, eller også var en kammerat, der hjalp mig. Jeg ville i hvert fald se den her film, fordi det var noget med de gyldne palmer i kanden, og jeg kan ikke lide. Øh, Men jeg har i hvert fald Øh, Kun den, den, altså, Det var nok ikke de gyldne på altså, ham, Den vandt jo sølvbjørnen i, i Berlin for bedste instruktion, og så vandt den øh, Sundance-films uafhængig Spirit-pris øh, pris for bedste dokumentar. Det er ikke en decideret dokumentar, det er en blanding af en dokumentar og drama, som fortæller om, om, om fire unge drenge fra England, der tager, øh, tager ned for, til, til Pakistan, fordi at, øh, de er pakistansk afstamning og den ene skal giftes, og en af de ting, de gør det er at tage, på, tage en tur til Afghanistan, fordi de skal øh, hygge sig og have noget afghansk mad, og de snakker om de her store narenbrød og, og sådan og sådan. Øh, desværre er de, jeg tror det er Kandahar, da amerikanerne angriber og øh, bliver taget til fange. Øh, og, og det er så tre af de, af de her unge mænd fra, fra Tipton i England, det er deres historie, hvordan de ender i Guantanamo, øh, og den, jeg kan huske, at den gjorde så stort indtryk på mig, at, øh, at øh, den er virke, virkelig godt skruet sammen. Og jeg har brugt den i øh, samfundsfas historieundervisningen, også i 9. klasse. Øh, det skal man ikke gøre. Det vil jeg ikke anbefale andre lærere, øh, når der ikke er tekst på. Men, men øh, den, er, den, den er altså så stærk, men, men når der ikke er tekst på, så kommer der så mange spørgsmål fra eleverne, og, og det, det, det jo, den skal helst være oplysende, det, det undervisning, man lægger frem en anden gang vil jeg i hvert fald finde den med danske undertekster. Men den er altså super, super fed. Øh, og øh, ja, den, øh, den vil jeg bare anbefale. Den ligger også ind på whistleblower TV. Så jeg har jeg brugt tre billeder på at sætte fokus på National Defense and Authorization Act, NDAA. Som er øh, en lov, som præsident Obama skrev under på den 31. december år. 11, tror det var. Eller var det 12? Det er ikke til at finde ud af det. Jeg at det hele bliver modet sammen. Men det var i hvert fald i op til nytår, øh, Og det må være op til 2012. Så det vil være den 31. december 2011, skriver han under på den her lov. Som simpelthen gør det lovligt for amerikanere, øh, eller for den amerikanske regering, at tilbageholde amerikanere øh, mod deres vilje, uden de kan blive fremstillet for en dommer, Øh, de kan så gar blive Tortureret, øh, Og slået ihjel øh, Under mistanke af at være involveret med terror Det hele det, terror, terror, terror Og øh, så Altså, så indfører man En masse frihedskrænkende lov En masse under, øh, overvågning øh, under påskud af at der er De her araber, så kommer op Og skal halsen over på, på folk Op i, i, i, i vores del af verden øh, Altså, ja, jeg håber folk kan se, at der er noget spænd over det her. Øh, så har jeg lagt et uh, interview ind fra uh, hvad det? Anders Kærhulf, som jo har uh, aflyttet ind på, uh, på Radio 24-7, laver nogle rigtig, rigtig fede programmer. Uh, og der kan jeg altså anbefale, Radio 24-7 uh, lægger alle deres programmer ud, som også som podcasts. Og der kan jeg altså anbefale, at man går ind og hører det her fra u. 46, som er blandt andet et interview med Catherine Gunn, hvor hun fortæller om, hvordan hun, hun blev whistleblower. Øhm, lidt mere om Kennedy. Øhm, nu øh, kører der en serie her, der hedder Myten om Kennedy, øh, der handler om hans tidlige liv. Og jeg har lige siddet set afsnit 1, den kommer fire afsnit, afsnit 3 kommer i dag kl. 19. Øh, og ja, i går var afsnit 2 der så, og det er altså et rigtig godt program til ligesom at fortælle lidt om, om manden bag Kennedy. Øh, øh, jeg skal måske også lige sige, at jeg har lagt en rigtig vigtig film også ind øh, i forbindelse med Catherine Gunn-interviewet, som hedder Bush, Blair, Faux og Chris kampagnen som jo var en film, der blev vist på Danmarks Radio. Og øh, øh, ja, den ligger på YouTube nu, så man kan se den. Og det er, se den, se den, se den. Det, det er sgu vigtig information. Så er der igen lidt omkring overvågningssystemet, øh, en artikel omkring, hvordan svenskerne vil lave en lov, øh, der giver politi og, og skattemyndigheder mulighed for at kunne sidde og høre lyt, aflytte folk live, øh, et nyt skridt i overvågningen, øh, lidt om den norske overvågning, øh, hvor man afslørede at der var 33 million, millioner mobilsamtaler, der var blevet opsnappet, og... Øh, Erna Solberg, som er den norske statsminister, udtaler sig omkring de her ting her. Men i det hele taget, en masse information inde på Whistleblower TV, man kan gå ind og se. Det var ligesom gennemgangen her, som jeg har lagt op øh, frem til den 20. november. Og øh, jamen, så tror jeg bare, at øh, jeg vil sige tak, fordi I lyttede med her til den første podcast for Whistleblower TV. Øh, jeg håber, der var nogle ting, jeg kunne bruge og jeg håber, I vil gå ind og lytte på nogle af de her ting, og øh, jamen, så vil jeg måske lave en ugentlig video, og så lave nogle podcasten en gang imellem, som jeg så kan lægge ud. Men tak for det, og øh, have en rigtig god dag. Hej hej.